«Я попробую ще його назад навернути», – обізвалася по новій задумі Мавра успокоюючим голосом. На ті слова старої Тетяна прокинулася, мов гадюкою вкушена. Прокинувшись, трутила вона Мавру з такою силою враженої гордості і погорди від себе, як недавно Андернаті, що та на лаву впала. «Щоб ти не посміла!» – кликнула. І, випрямившись у цілій своїй молодечій стрункості, підсунула високо брови. «Я не одурила!» – говорила погаслим голосом. «Двох я не любила!» «Щоб ти не посміла! Я його вірно любила!» – говорила з побілілими устами далі. «Його одного!» Він мене зрадив. — Та що навертати? — Не посмієш. — Той маєш за свою вірність, — боронилась уражено Мавра роздразненим голосом. — Маю, — відказала Тетяна твердо, віддихуючи важко зворушення і на хвильку вмовкла. «Він одружиться, буде газда на все село, а ти?» Тетяна мовчала, однак мовчачи, чим раз більше блідла. «Він одружиться, буде газда на все село, а ти?» Повторила Мавра усе ще роздразненим голосом. Тетяна поглянула на Мавру. «Боже, що за очі?» як вона дивилася. Дивлячись, благала, молила, відтак відповіла. Буду Тетяною, чи мала бути із тим, як камінь умовкла. Мавра не зрозуміла її. І що йому зробиш? А ти «Що зробила Мавру?» – майже просичала Тетяна, підсуваючи високо чорні свої брови. Мавра спершу вмовкла, потім заклякла, а врешті сказала. «Я покорилася долі, піддалася їй, та от і доживаю. Що було робити?» Тетяна поглянула на неї майже блудними очима. «Ти, Мавро, – сказала твердо, – ти покорилася, годна була. А ти що доньці зробиш? Він тебе вже не візьме. Він мене не візьме, ніколи не візьме, – обізвалася дівчина» однак, не своїм уже голосом. Пропало твоє щастя, пропала твоя доля. Почала знов жалобою Мавра і захитала головою по своєму звичаю. «Ова!» відповіла тут нараз дівчина і, поглянувши на Мавру, з розгорілим якимось поглядом Вийшла скоро з хати Надумавшись хвилину Мавра вибігла за нею «Прийди за два дні знову!» Кликнула «Я піду завтра розвідати І принесу тобі правду «Прийди, я кажу знову!» Тетяна оглянулася Насі слова старої, але не відповіла. Сходила скорим нерівним кроком білої стежки вниз, і зникла старій зачай. очей. Вернувши свою хату, вдарилася Мавра п'ястуком в голову. «Се він! Отже, той Гриць царевич мій він!» Він, що заєдно, як казала Тетяна, на чорнім коні їздив, бо і в мене був на нім. Він із Третьяківки, он там, за Чабаницею. Ой, Господи, забіткалася».